Sara Majarena, zeuskal preso politikoaren aurra da hizar, 3 urte beteko ditu martxoan eta Amarekin bizida Valentziako presondegian, duela pare bat aste, aitak hartu zuen berekin asteburua pasatzeko, igandean berriz Amarengana itzultzeko asmoz. Baina etzenala gertatu, ganita ukaldika zauritu baitzuen biziki egoera larrian utziz. Egoera hori aipatu dugu, bere aurrarekin presondegian bizi izan den hainoa Gutierrezekin eta lehenik Ama eta Aurren nolakoak diren, galegin diogu. Modulo arruntz bat da. Egia esan da, edozein beste modulo bezalako, ni bizi izan dituan esperientzia, edozein beste modulo bezalako moduluak dira. Hau da, e, siega tamaino berdinekoak, ateak, metalizkoak, burdinak leioetan, patioak, berdin-berdintzuak, ez duten patio patioiek, ez itzala, ez e, aterpea, ez jostailuak, berdina, Nire ustez ez dute prestatu edez da hodean espetxeak berez, eta konturatu zirenan aras hori zutela emakume batzuk aurrak izaten hasi gineela edo hasi zirela, edosi modulo bat utxitu eta bertan sarhartu zituzten, norman baldintzarik gabeko modulak dirabai. Zuk beraz ere kartzelan izan zenuen zure aurra zurekin zuen eegunerokotasuna nolakoa zen. Mi ezatu frantzezean nire izan duen zen pauen eta nire uste zor gogorragoa izan duzen, nire baldin ziren hogeita iru ordu ziaga barruan ezan induten aurrarekin. Eta bertan power bai ez daukala eta modulo berzia. Hau da, ziaga baten usten zaitu uste eta beste presoekin kontaktuan ez izateko aurra pabez aitza gebean ez aituzte ustenia ateratzen sigatik esartzen, ez? mm. Orduan Goixeko ni gogoratzen dut deso tu frantsesean avidez paoen egon du nintzenean, Goixeko 5 herdietan esnahar azten gehitutzen, rekuentoa egiteko eta ez ezni bakarrik ere esnatzen ara ninduten, nere alaba, beraiek ikusi bar zuten bizirik eta ondo egoala, orduan esnatu eh, atearen ondoan suti jarri eta e, goizeko zazpietan etan gozaria, gero amabiaetan etan baskaria eta 6etan nazaria. Heria da 5etatik e, 6etara e, patio era ateratzen usten mindutela aurrarekin eta eta listo, listo. Kartzelan izantzenuen alaba Ez, ez, ez, ez. Ni alaba erditu, erditu nuen Bilbon, basurton. Ni libren nintzen, epaiketa izan nuen kanpoan eta gero alaba izan eta gero atzilotu ongintuzten, alaba amaika hilabete zituenean. Pentsatzen dut berezat aldaketa izango zela ere amaika hilabete kanpoan eta gero kartzelako bizitza ezagutzearekin? Mm, ezango ni zure bai ez, baina ke horiek dira nagusiak ditugun pertspertsioak. aurrak ez dute espazio denbora kontrolatzen. Nik gustuen duen beraintza taldaketa izango ko zela takea. Ke ba, oso, oso oso ondo egondu denbora e, osoan. Eh, ustez aur txikiak ber duten ara amaren ondoan izatea eta berdin du e, etxe saldatzea, ergi saldatzea edo berdin du. Nik nah al Inoiz esan, e, en, enion esaten, espetzan ginela, ez? Etxe, etxe desberdinan gaude, edo etxez alatuko dugu, enion esaten trasladatuko intuztez da, ez? Etxe desberdinera joango gara, eta... Berak inoiz du izan e, itziaren e, sensazioa, ez? Eta ni gurasoi oso oso argizaten nien, ze epauen, egia atera bururo ateraliteke lan ere ez? Etortzen ziren elarun Eteratzen zuten aurra, eta gero horretzalean berriz ekartzen zidaten, eh? mm -hmm. aurra nerekin logitera. Eta zaten nien, inoiz ikusten maldin maduzu, tean pausu bat atzeramaten dagoela, edo ez duela nahi, eraman erreira, jazta. Eh? Mm -hmm. Hori izango da, zeinale bakarra, ez duela nahi berriz espetzea, edo sentituko duela, ez duela nahi espetxe itziali horretara etortzea. Eh? Eta sekula santan ez egin, beti pospozik etorri da etzera. Mm -hmm. hororaraittzen nuen etxe eh? berriz etortzen zen dire gana izugarri halaai mm -hmm. eta badino eh? dute esperientzia gogorra oso izan duzen hogeta hiru orduz siegan pasatzen genuen eh? Eta gero beraz e, espainiaratu zinuzteten biak bai eta hor e, ba beste ohitura batzuk beste kartzela batzutan bai e, Soto del realera eraman ninndute lehenengoz eta hor araitzek ikusi zituen ja berak bat zituen, amasa hortzi, labete, do? No? Ekusi zituen lehenengo beste aurrak. Eta eta e, e, gogoratzen dut bere errek ziren zentzela, etzuen nahi, nere besotan zegoen, eta zuen nahi lurrera joan. Begiratzen zituen aur txikiak eta beldurtu egiten zan, erdo? Mm -hmm. <laughs> Karo, ituta egoan ere bakarrik egoten orduan, bat batean nahi beste ume, ama, sarata, Puf, eh, kristonan laketa izan zan hori ba, izan zala izkuntzan laketa, dena eh, espainolez, bera dena euskaraz egiten zuen, eta hango kartzel erakin eh, frantzeses, hori hmm. dut, errependean m, izkuntzan laketa, espazio laketa, undia, eh, ordu tegian laketak, hmm, hmm. ez eh, espainolean ordu tegian laketak, nireetako gutxinez, oso desberdinduak izan ziren. Noizeko sortzietan rekuento, baina jairek hitzen zieguten siegak eta jantoki komunitario batetara jitzen alginen saltzera. E, eguerdiko ordubiterdiak arte edo ez ere derri susten siegetara joaten, oza patio eta jantoki komunitario horretan egon gintezke. E, Ordubiterdiatik bosterdiak arte, zeira karte hitzitaba ginen ere e, Egoerdean, hori, siesta ordua dela korretan, e, gero berriz erekitzen ziguten, eta gero gauerarte ez geintuzten ere behartzen ziretara joaten. Hau da, denbora asko elkarrekin, besta ma batzuekin, besta horbatzuekin konpartitzeko. Horrek eta... lagunduko du ere, pentsatzen dut? Bai, ni tigera geratu izan duena izpiskatpenaz beste preso, euskal preso politiko batekin ez konfibitzen. Zenik uste dut horrek emango zidela kriston arnaz pillo ez? Azken presa sosialekin zaude, presa sosialoien semeak eta presa sosialoiek zurekideak bihurtzen dira, momento horretan, baina egia da ere nikit konfiantza gehiagi aurra beraiekin usten eta dutxat hartzeko adibidez, ez? Ez, aurran erekin negoan denbora dena eta olazan ez nuen esertarako beste inorekin kinten Egia besteak bai uzten ziatelan nire askotan aurra eta beste aurra asko zain genituela edo oso kuriosa zen granadan argia joaten zen askotan, sakero granada era mandi ere, eta eta granan argia joaten zitzaigu askotan ta titia ematen nien beste aur batzuei ez pues ezin zituztenakobiboiak berotu sí. erlazio oso, oso oso berezia sortzen da hamat aurren artean ez. Eh? Ba, oso baldintza gogorrak birelako eta azkenean edo zeinen laguntza behar duzulako edo zein izar eta sararen egoera aipatu aitzin, aurre eta hemen arteko harremana eta presondegiko bizia aipatzen dugu ainoa gutierrezekin, gauza hainitz aldatzen dira kanpotik presondegira, aurbat eritzen delarik adibidez, kanpoan ez dugu dudarik medikurat, eremaiten dugu, presondegian nola gertatzen den galde egin diogu ainoari. Ba, araitu oso zazuntzu da, sí. baina heria da... E... Baten zotonginela e, gaizotu egintzela, sukarraskoa daukala, eta e, mediku, espetze mediku arrunta etorri izan ikustitzen sukarram dira zuela eta hospitalera ateratzeko esan zigo, larduan ambulantzian eraman gintuzten, guardia zibilezin inguratuak, eta heldu ginen Madrileko hospital batetara, eta bertan sala espera desalojatu zuten, bueno, kriston espektakula montatu zuten, kriston sí. espektakula. Ni eh, ez dakit lotxatua den itza, eh, porque lotxatu nintzen lotxatzen baina, esaten du jode, zer pentsatuko du jendeak hemen zaiegoana, barbatan denak kalera dituzte, gubiokonaz hartzeko ez dakizu? Eta Madrilen izan genuen tratua eskaztua. Sí. eskasa medikoak eh, nore ustez beldurra ere, presioa ere bat eta eh aldenarinen eh aurra begiratuta eta eh berriz espetera biralekin dute sustatzen. Erria harin pasatu zitzaiola ta ni lasainoengo el aldorratatik, eh. Da bero telefono sa amarekin eh e, bertan egaldaka hon edo herrian genituen mediko. I ama, ama aurrakau dauka, galdetu medikoari tenasen consulta telefónica via mm -hmm. familia, bai? Mm -hmm. Eta horrek ere laguntzen zigun pia eta adibidez Granadan, aurrak jauze egin zitzaidan, alturia batzegoen mai batzuetan, eta handi jauze egin zitzaidan, eta aurra esku muturrazke jatzen zan, esku muturrazke jatzen zan, nik artzelera izan nion, begira aurra esku muturra pizkat morea galaka, pizkat handitua, bueno, abizatuko dugu, handik eta bi egunetara, mediko arrunta torri, mediko arrunta begiratu, ba, aparezunez gintze, pero bueno, em, no la vas a hacer nada, ¿vale? Bai? Eta andik eta hurrengo asteguruan gurasoak etorri zirenenean esan dien ateratzea aurrea, ateratzen zuten 15 Kalera eta arekeramant zuten ambulategira eta bai eskailatu dient zuten ezgintza radioan. Pero claro, eskailatu arte 10-11 egun pasatu ziren horren. Bai. Gabe. Beraz, imaginatzen dut Sara zera arituko den, o sea, ni nahi aurrazbanatu, nik borontrezki eh, familiarekin atera nuen erarte. Bai, hori, bai, e, e, pixka bat e, izar eta sararen egoera aipatzeko, horren arira egin baitzen uten e, prentxaurreko hori, e, ez dakit, e, e, pentsatunti zarren berriak izango dituzuela, nola den momentu honetan? Obeto da, plantan da, besten du, kantatzen du, e, jaten du Obetu egin da bere osasuna, baina behardu amarekin egon. ezin bestekoa da, aur denak behar dute munduan bai, amarekin egon. Baldintzak dena gai egin ditzazke amak eta horrean arteko karre lotura horrek bai. Baina, alako egora baten, are gehiago, bere ustez, eh? are gehiago behar du, behar du ama izan, Bera gui zutabe bat zituen, aita eta ama, orain aitaren zutabea desagertu egingo da, edo desagertu da, edo beste perspektiba bat hartu dio bizitzen. Ez? Orduan, amaren zutabe horrek behar du, dausak ulertzeko, gauzak neurritan kokatzeko, babes hori, maitasun hori behar du. Ez izin dut, imaginatu zararen egoera momentu honetan, ez? Ikusi du... Hablarekin... Egon, bai, bai, egon du berarekin, tarteka eramaten dute berarekin egotera, bi egunetik behin dute berarekin egotera, mm. e, ordu txiki batzuk ikusteko, eta obezen doala ikusita ere, ba, bera ere lazaiago egon munduko da, baina imaginatu ez, han bertan hospitalean utzi behar duzu ez, familia inguratuta dago, baina alata ere, zua amazara, eta zure horra hospitalean mm. e, hola uzten duzu ez. Egoera oso oso horretzen behar du. ezin dut imaginatu. Edo zein gauza txiki aurrari gertatzen zaiola espertzean, batzutan ahondi egiten da. Eh? Ordena da ez dakit nahi zetorriko den medikua, ez dakit etorriko den, e, istantzia bat egin behar dut, e, kejabat, kejaran txutun dut denerako. Egoera txin oso oso lentoa da, dozein gertakera txiki gertatzen dela, hori konpontzeko espertzeak denbora asko erabiltzen du eta halako egoera larri bat agoonean tarte uf, ba imaginatzen dut sarak ez esduela zer eserondo pasako eh mm -hmm. zauean lorik egin gabe egonduko da gaixua eta eta askotan pentsatzen dut egoeraren eta uf horrek agian lotzen gaituelako eh Esperintzia aurra esaten aspektan izan ulako eta badakigulako za sensazioa den eh aurraz banatzea, ez? Gainera Izarrek martxoan 3 urte beteko ditu. Bai, bai. Eta kartzela utzi beharko du ere? Bai, bai, bai. Taim. Bai, Arri Horrela ja. bira arauak bai. Bai. Ez dago exepsiorik. Orduan egia, espetxean gabezia asko e, prentzarrekon diren sandu genuen, ezta? Gabezia asko daudela. Gabezi hori guztioi gainditu egiten ditugu ama aurraren elkarbaitasun horrekin. Baina kaleratzen direnean gabezi hundia topatuko dute duteamari gabe hunduko dira eta bizitzen hasi behar dira beste egoera, beste mundu, beste jendearekin. Eh? Hori zelten da gure haurrentzanko gorrena, bere uste, mm -hmm. ateratzea. Gainera, sarak berez badu eskubideak kanpoan egoteko? Bai, noski, iru lardoanak beteak ditu ja, da aspaldi, eta bai, bai, kalean beharko luke, kalean beharko luke, beraien lehen arabera. Gure legeen arabera kalean barko lukete denek, baina bereziki alako egoeratan daudenak, gaixo edo hiru laurdenak duteak horrek kalean barko lukete inongo salantzarik gabe. Gertzen da, Euskal Prazo politikoekin daukaten jarrera bortitza eta daukaten mendeku jarrera hor e, bihar du. Eta, eta ez dut uste, rengoan, naiz eta presio e, soziala eta Euskal Herriak ezan zara kalean berlukeela, Ez dakit estatu espainolak honetan ere maltsurkeri hori alde batera altziko dauen. Hada uh -huh. horz ba, inoa eskartzen dizut, zure lekuko dasuna emateagatik, eta Zuei. ea gauzakongi joaten diren. Ba, ia zara eta, eta izarra elkarrekin etxan ikusten ditu unla baino ariñago. Hori da. Hori da gure, noia. Mi eskerra inoa. Zuei,